Napenda niku karibishe 1113 mpendwa 2134010495 katika makala yetu ya siku ya leo tena na namkaribisha mchungaji Joffrey Ngige kutoka kule Seattle Washington aweze kutoelekeza katika makala ya shiku ya leo mchungaji karibu na wakati ni wako Asante sana mtumishi wa Mungu nashukuru Mungu kwa ajili ya kutili dena kutuwezesha kuamka asubuhi hii leo wale ambaye tumeamka na pia wale ambaye mmeshinda pia tunashukuru Mungu kwa kuwa amewawezesha kushinda na hivyo kujili ikiwa ni asubuhi jioni mchana ama usiku tunachukua fursa hii kuwakaribisha katika mm, makara haya maalum ya neno litaweza kuendelea neno litasimama na hivyo ningechukua nafasi hii niwakaribishe nyote ili tuweze kuunga kuungana pamoja katika kuliangalia neno na ningependa pia niwakumbushe ya kwamba neno hili linawajia moja kwa moja kupitia kwa radio ya Abaguzi Global Radio ambaye ni chombo Mungu anakitumia kueneza ujumbe huu katika ulimwengu na wakati mnapoomba endeleeni kuombea radio hii na ndipo Mungu aendelee kuifanikisha. Hebu tuweze kumkaribisha Mungu ndipo tuingie katika neno la siku hii leo. Tuombe. Baba mtakatifu Mungu wetu mpendwa unaotupenda sana. Wewe uliyeumba nchi bahari na chemi, chemi za maji. Tunakushukuru kwa kuwa hata na sisi tukazi ya mikono yako. Tunaomba ili uweze kupokea shukrani zetu kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Asandi kwa ajili ya kumtoa Yesu aliyejitoa pia kwa ajili ya kufa ili sisi nasi tuweze kuishi. Tunashukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu, Mwalimu Mkuu tena kiongozi na ye ee ndiye anao tuombea katika ndua zetu anasitafsiri mbele zako. Tunashukuru sana kwa ajili ya neno ambalo linatoshana na wewe. Ahadi zako zilio katika neno hili ni za kweli na niamina. Hivyo tunakuomba ili uweze kutusaidia kila wakati tunapoliangalia neno Tujue jinsi linavyosimama ndani ya mioyo yetu ndivyo litakavyotuwezesha kusimama katika wakati huu wa kufunga historia ya ulimwengu. Tunaoomba ili uweze kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha. Nami na kama mtumishi wako uweze kunitumia na ukaniguze na kala moto kunipatia ujumbe unaofaa kwa watu wako wote wanaosikiliza ujumbe huu wakati huu. Mapenzi yako yafanyike kwetu sisi zote na tunaomba pia kwa jina kuu duniani na mbinguni jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Basi bila kupoteza wakati tunaangalia juu ya muktasari wa yale ambayo tuliona jana na ndipo basi tuliona Yosefu Yusufu alipokuwa kule katika nchi ya Misri na baada ya kutolewa gerezani Mungu aliweza kumtunikia tunu kubwa akawa prime minister wa nchi ile naye kwa kazi hile aliyopewa akaanza kujenga magara katika kila mchi na akaanza kukusanya uh, maana chakula kilianza uh, miaka ya, ya ya siba ili, ya, ya, ya kushiba iliweza kuanza kwanza mara moja na ndipo basi akaweza kukusanya chakula na tunaona kabla ya miaka ya njaa alizaliwa uh, watoto wawili mmoja akamwita Manase na mwingine akamwita Ephrem na basi baadae ndiyo miaka ya njaa ikaanza kuingia na njaa ikaweza kuja kuingia katika dunia nzima na ndipo basi ikawa kama vile vile alivyoweza kutabiri na ndipo basi watu wa wali, Misri walikuwa na chakula tele nchi zingine zikiwa zinanja lakini walipomaliza chakula waliokuwa kuwa wamejiwekea ndipo akamwelekea mfalme kumuitisha chakula huko akawatuma kwa Yusufu ili waweze kwenda kwake na lolote atakaloaambia basi waweze kufanya hivyo ni kusema dunia yote sasa imeweza kukumbwa na janga la njaa na watu wote wakaja katika nchi ya Misri kuweza kutafuta na paka maana njaa ilizidi kila mahali Tuliona pia nchi ya Kanani iliweza haikupitwa na njaa. Ni bali iliweza kuexperience jahi. Na yakobu akaona watoto wake wanadidimia, akawatuma, akawaambia, "Mbona mnaangaliana? Ondokieni mwende mukatafutie chakula ili tupate kuishi lakini tusikupe na walipofahamu ya kwamba chakula ni kingi Misri basi vijana wale kumi wakaweza kuondoka wakikwea kuelekea nchi ya Misri. Na walipofika hapo wakaweza kuelekezwa kwa huyu kijana Yusufu akawaweza kuwafahamu lakini hawakuweza kumfahamu maana ye alikuwa amebadilishwa jina, na ndipo basi mtoto mdogo hakukubaliwa na baba yake aweze kwenda asije akapata madhara kama ndugu yake. Na ndipo yeye Yusufu akiwa liwali kule akaweza kuatambua wala wao hawakumtambua. Na ndipo basi yeye akiwa prime minister katika nchi ile Alipoona wakija na wakainama mbele yake akakumbuka ndoto zake aliyokuwa alio hal, kwa ajili ya ndoto hizo. Na wakasharibu angalia vizuri akaona kijana mdogo ambaye ni Benjamin hayuko. Akashangaa kana kwamba hii walimwangamiza kama vile walivyoangamiza ye Na ndipo akawazungumzia kwa ukali akiwauliza mmetoka wapi Wakajaribu kusema ya kwamba wametoka nchi ya kanani na wamekuja kununua chakula. Ipo wakawaambia nyinyi ni wapelelezi mmekuja kuona utupu wa nchi ili muweze kuduru nchi. Walijaribu kujitetea wakisema wao ni watoto wa mtoto mtu mtu mmoja. Lakini akaendelea kwa elezea nyinyi ni nyinyi ni, ni wapelelezi mpaka sasa wakapeana hadithi ya historia yao ya kwamba walikuwa kumi na wawili mmoja hayuko na yule mdogo yuko na baba yao na tumekuja tukiwa watu wazuri tunakuja kununua mm, e, na paka wakisema mmoja hayuko na akikumbuka ya kwamba wao ndiyo walimuuza akamwambia yinyi ni wapelelezi Nime, nimejua hivyo na ndipo basi Akawaambia basi ili neno lanyu liweze kudhibitika mtakaa hapa nyote na mmoja wenu aondoke aende kuleta huyo mdogo ndiyo niweze kudhibitisha hivyo Alipenda sana kujua kama ukatili waliokuwa nao walipomuuza bado wangali nao ama wamebadilika Na ndipo basi hata baada ya kuwazingizia. Kuwa aliona ya kwamba kweli hawa watu wamegeuka na wamebadilika kabisa na ndipo basi akaweza kuweka eh, kuambia pendekezo ni mkae hapa mmoja aende na walikataa wakasema hakuna mtu anaweza kwenda mmoja akiacha wengine hivyo ikadhihirika wazi ya kwamba wanajali kila mmoja anajali mwingine na ndipo basi neno linasema wao wakaweza kuwekwa gerezani kwa muda wa miezi wa siku tatu na siku tatu zilipokwisha basi Yusufu akaona labda hata wazazi wake walikuwa wananjaa kule Hipo akaweza kuona kweli wamegaidi na wametubu dhambi ile walioitenda na wamebadilika ndipo basi akawaita akamwambia basi ninataka mjue hivi ili muishi basi mtaacha mmoja wenu ndani ya gereza na ndipo na nyinyi wengine muende ili mumpelekee chakula wale wengine lakini msipokuleta ule kijana musiweze kuona uso waku na akaweza kuchagua dimioni aweze kuwa gerezani kwa maana ye ndiye alikuwa anachochea sana wakati ule alipokuwa uzwa na ndipo basi wale wakaondoka na kaagiza pesa zao ziwekwe kwa magunia yao. Na ndipo wakaenda. Na hapa ndipo tukaona Yushe Yakobo alikuwa anawangojea sana. Na ndipo neno linasema wakamuelezea vile mambo yalivyokuwa na ndipo basi tukaona ya kwamba Akawambia mnataka kuniangamiza ya kwamba simioni yamefungiwa Yosefu aliweza kufa na sasa mnataka huyu Benjamin hii ya mambo inanipata ni mwangumu sana lakini walijaribu kumsihi ya kwamba akubali waende na huyu kijana watamlisha Ruben yakijitoa hata watoto wake wa uwawe lakini mzee hakukubali alisema shuka kabisa na wao na wakati ulipoendelea njaa ikaendelea kuwa nyingi sana pale na akaona sasa hakuna lingine na ndipo Juda akajitolea kuwa mdhamini wa yule kijana na ndipo basi wakaweza kuondoka na kurudi katika sehemu ile. Na ndipo basi kunapoangalia tutaweza kuona ya kwamba hawa watoto wao wenyewe walikuwa wamebadilika kiasi kikubwa na Mungu alikuwa anawakumbusha ya kwamba yale waliofanya haikuwa ya haikuwa ya ya busara na wewe na mimi tukaona ya kwamba pia tunaweza kuwa wakati mwingine tunaingia katika tunaingia katika mtego kama huu na ndipo tukaona ya kwamba hata hivyo Mungu ni mwingi wa huruma na rehema na ndipo basi baada ya kuona ya kwamba njaa itawaangamiza wote mzee akaruhusu kijana na akawaombea na wakaondoka Leo tunataka tutuangalie je watakapofika Misri sasa mambo yatakuasi Kwa hivyo ninakukaribisha ili tuweze kuangalia mambo haya Na ndipo basi walipofika katika katika nchi ya Misri wakaweza kuja mbele ya Yusufu na wakaweza kuwa na yule kijana Na Yusufu alipo alipo angalia akaona yule ndugu yake akaweza kuwaagiza ya kwamba wapereke kwake na akaweza kuwa hajizui lakini mara kwa mara alikuwa nakibia ndani na kuweza kulia na tena akaweza kuagiza wote wae kwa nyumba yake wakadhania ya kwamba ni zile pesa ambazo waliweza kubeba ndiyo zinafanya waweze kuingizwa huko na walipofika huko ipo wakajaribu kuelezea kuna pesa zilipatikana zilipa, kwa magunia zao na wamekuja nazo ili angalawa waweze kisaidia kwa vioo vile na yule mtendakazi wa Yusufu akawaambia ya kwamba hiyo ni Mungu aliyowabariki ya msijali na wao wenyewe walikuwa hata wanamwerezea kinaaka ubanga ili wa, ili ingawa hii ndio imeweza kuwafanya kupelekwa kwa governor waweze ku kuju, iweze eh, kujulikana ya kwamba wao hawakuiba bali wamerudisha ndipo basi tunaangalia tunaona ya kwamba huyu mtumishi aliwaambia hiyo ni mibaraka mliobarikiwa na Mungu na tulijua hiyo na akawaambia hope Mungu wa baba yenyu ameweza kuwapatia akiba yenu na hapo hapo akatoa Simioni na alipotoa Simioni wakafurahi sana na ndipo basi tunaona hapa aka Yesu wakaja na akaanza kuongea na wao o? huku ati waulizia juu ya baba yao na akaweza kuwaulizia juu ya huyu kijana ambaye mlikuwa mnasema ya kwamba eh, ni ndiyo mdogo na ndipo basi Alipomwangalia ndugu yake akaweza kurudi ndani na kulia sana na baadaye akaweza kuja. Unajua kulingana na desturi ya wale wa Misri haikuruhusiwa kamwe wakule pamoja na wafugaji. Hivyo wafugaji walikuwa hawa vijana wa wa, wa wa mzee Yakobo walikuwa kando na ndipo basi Uh, Yusufu akawa mahali pake na waMisri mahali pao. Na ndipo chakula kilipopeanwa, Yusufu akaagiza uh, yule kijana mdogo Benjamin akapewa mara tano wa wale wengine. Naye alikuwa anataka kuona kama watakusikia kiburi kama vile walivyomuonea kiburi wakati ule walipomuuza. Lakini waliweza kuonekana hawana shida wana umoja. Na walipokuwa wanaongea na kihibrania huku hawajui ya kwamba huyu gavana anasikiliza kihibrania aliweza kufahamisha hawa watu vile walivyo. Na ndipo baadaye wakaweza kuruhusiwa kuondoka. Na ndipo basi Mkuu uh, yule kazi akaambiwa ya kwamba kikombe cha dhahabu cha Yusufu aweke kwa kwa ya benjamini na baada ya kuondoka kisha awafuate. Na baada ya kuwapata uwaulize "Kwa nini mmefanya hivyo? Mumelipa ubaya uzuri kwa ubaya. Hiki ni kile mtu bwana wangu anatumia, anaki, anakinywea. Na hii kikombe kilikuwa kinaonekana kinafahamu mambo ya ukiwekewa sumu kifo, kikombe kile kinaweza kudetect sumu. Na ndipo basi wao wakaweza kupewa chakula na wakaweza kuondoka. Na ndipo basi walipofikiwa wakaulizwa ni kwa nini mmeiba. Na ndipo wakalia wote wakisema ikiwa kitapatikana kwa mmoja awe mtumwa na sisi zote tuwe watumishi watumwa Na ndipo basi ukweli ni ya kwamba hawa watu walikuwa wanadhania ya kwamba hakuna mtu ambaye angeimba lakini hawakujua ya, ya kwamba already kulikuwa na mpango Yusufu alikuwa anafanya mpango bado aweze kuwaangalia vile wao wenyewe watakavyoweza kufanya. Huyu mtoto ikiwa sasa ataweza kulazimishwa kuwa mtumwa hapa. Na ndipo basi walipoondoka mtumwa wa Yusuf wakawafuata na akawafikia na akawauliza maswali yale na wakalia sana wakisema huyo awe watumwa hata na wao awe watumwa na wakaanza kwa yule mkubwa kutoka kwa kwa, kwa Benjamin kwa kwa Ruben, wakimwaga magunia yao na mpaka wa mwisho na ilipofika kwa Benjamin kikombe kile kikapatikana mahali pale na ndipo basi wakarudishwa wote kwa governor Yusufu akawauliza, "Kwa nini mmeamua kufanya haya?" Na ndipo basi Yusufu alikuwa anataka waweze kufahamu anawaambia yeye anaweza kugangua, anajua. "Hawezi kujua hayo kwamba mimi ninaweza kugangua?" Alikuwa anataka kuweza kuwakumbusha, juu ya ile u ile dhambi walioitenda. Na ndipo wote sasa kwa mshangao, wakasema sasa sisi tutasema nini? Hatuwezi kusema lolote. ipo wakakubali ya kwamba Mungu ameona dhambi zao. Na ndipo basi tutafanya nini? toa sasa ni kubwa hapa wote wanashangaa wote wakakubali watakuwa watumwa hakuna ambaye anataka ya kwamba wengine wao watumwa na yeye aondoke wote wanakubali watakuwa watumwa kwa sababu kumbuke ya kwamba sasa hawa hakuna hata mmoja anaweza kwenda nyumbani bila benjamin ukiangalia katika kitabu cha mwanzo 44 haya 16 Juda akaweza kusongea. lakini hapa ningependa ujue ya kwamba huyu Yusufu anawaambia ya kwamba amtakua watumwa nyote yule ambaye amekuwa amepatikana na kikombe huyo ndio atakayeweza kuwa mtumwa ndipo basi Saburi hicho cha Genesis chapter 44 Ningependa nianze hapa aya 15 Inasema Yusufu akawauliza ni tendo gani hili mlio litenda? Hamkujua ya kwamba mtu kama mimi ninaweza kufanya uaguzi alikuwa anataka kuwakumbusha mashida ma, ma, zao hizo lakini katika aya sita, Juda akasema tumwambie tuseme nini bwana wangu hatuwezi kusema lolote maana Mungu ameona uovu wetu sisi tutakuwa ni watumwa na ndipo Daud eh, Yusufu ya kwamba hapana siwezi kufanya hivyo yule ambaye kikombe kimepatikana katika mfuko, mfuko wake yeye ndiye kuwa mtumwa nanyi nyinyi nyote muweze kuondoka mwende kwa baba yenyu ni nini hii anafanya <laughs> anajaribu sasa kuona yeye watafurahi na warudi na waone hata hata waseme hata hata, hata hata ndugu yake alipotea waacha hata, hata yeye apotee lakini hawakufanya hivyo hata kama Yusufu anasema ni yule tu ambaye kikombe kimepatikana ndani yake huyo ndiye atakakuwa mtumwa wangu nyinyi wengine ondokeni mwende Juda ambaye alikuwa ni swariti ama ni mdhamini wa huyu kijana akachukua hatua kadha kadha kumwelekea huyu Yusufu akamwambia nitasema kitu na usinikasirikie bwana na ndipo akaweza kuelezea hadithi ya huyu kijana akaelezea kwamba mtu yule ambaye ameweza kupatikana na kikombe hiki Juda akaelezea mimi ningependa niweze kuwa mtumwa badara yake kwa kuwa akaongea zaidi akasema ndugu yake aliweza kupotea na huyu ndiyo ndugu ambaye amebaki katika nyumba yake. Nyumba ya mama yake. Na mimi nikienda bila huyu, juu mambo itakao kuwa ya kwa baba yangu itakuwa magumu sana na sita taka kuona hiyo. Kwa hivyo mimi ningependa ninge niwe wa badara yake na ndipo ye aweze kurudi kwa baba yake anaake mimi nilijitoa kwamba nitakuwa nitakuwa eh, nitakuwa dhamana kwake na sitataka kuweza kuona baba akiweza kuingia kabulini akiwa na na, na, na ho, ho, hofu unapoangalia katika kitabu cha mwanzo Juda akaweza ukisoma hiyo maneno yote nimeelezea ili inapatikana katika kitabu cha mwanzo 44 18 mpaka mpaka 24 Hata ikiendelea mpaka 34 inaelezea maneno hayo akasema ya kwamba haitawezekana yeye aweze kwenda bila huyu kijana na hangependa kuona baba yake akiweza kuingia kabulini na ndipo basi Yusufu akaguzwa na maneno haya. Na ndipo basi akawa na huzuni nyingi sana lakini bado anataka kuweza kuwaangalia. Na atawajua na atashika kweli kile anaotaka kushika kwao. Joseph ali Yusufu aliweza kutosheka wapendwa. Kwa sababu kweli aliona ndugu yake na ameona hao watu wameungama dhambi zao na wamebadilika na wamekuwa viumbe vipya. Na ndipo basi akajifahamisha kwao. You can imagine Wote walipozikia huyu ni ndugu yao Yusufu ule waliomuuza. Hakuna hata mmoja aliyeweza kudania ya kwamba mtu huyu huyu huyu kijana anaweza kuwa na uhusiano na wao. Ndipo basi wao wote maza Na ndipo basi alipoona wote hata wanaweza kuanguka chini akaweza kuambia ya kwamba msijali kwa ajili ya yale mlionitendea nyinyi alipo akalia sana hata yeye na akauliza je baba yangu yeye bado yuko you can imagine ya kwamba ni jambo linaloakuza ndani ya moyo mpendwa na walipofahamu ya kwamba yeye ni mtoto wao Walishangaa. na yeye akiwa analia akasema wote waweze kufahamu ya kwamba yeye ni ndugu yao kweli jambo hili wapendo unapoliangalia ni jambo lina dinaleta huzuni sana na wote walinyamaza bila kusema kitu ndipo yeye akawakumbusha ya kwamba kumbuka ya kwamba walipomuuza walikuwa wanajaribu kupinga hii maneno ya ndugu huyu wao watawara ama kuwa mkuu wao lakini sasa wao wenyewe wamekuja na wametimiza yale yale waliyokuwa wakiipinga wakati walipomuuza. Ndipo akamwambia msijali ya kwamba mliniuza lakini wazia mawazo mabaya, lakini Mungu aliweza kuyataka, kuyabadiliza kuwa mazuri. Unajua katika kitabu cha Warumi 8 aya ya nane Neno la Bwana linasema mambo yote yanao tokia kwa wale wanaomcha Mungu inatokea ikiwa Mungu amekusudia kuweza kuletea mibaraka wakati mwingine unaweza kuwa katika hali mbaya sana na unashangaa Mungu yuko wapi lakini mpendwa ninataka nikuambie ya kwamba Mungu bado anakuwa pale pale alipokuwa wakati mwana wake Yesu Kristo alipoangikwa msalabani Na Mungu hapungukiwi. Na Mungu anaendelea kufanya yale yanao mstahili yeye afanye. Na ndipo basi Akawambia karibuni kwangu. Na akawambia tena, ni mimi yule yule mliouza. Na akawambia ya kwamba msiudzike ya kwamba muliniuza wala msiudzike kwa, kwa kuniuza huku. kwa kuwa yale Mungu aliyoweza kuyakusudia yametendeka Mungu aliweza kunileta huku ndio nyinyi mlionileta ni Mungu alinileta huku. Mungu alinileta mbele yenyu ili niweze kuokoa maisha ya watu ana miaka mingine miwili iko mbele yetu. Kuna miaka miwili ambaye ilikuwa imepita na sasa kuna miaka mingine mitano ambaye njaa itaendelea kwako. Ku, Ndipo basi katika maisha haya Mungu anazungumza na watu wake kupitia kwa nabii na kuzungumza ukweli wa mambo na wale wote wanaokuwa na nabii hawa wanaweza kusimama na kuweza na kuweza kuendelea Basi unapoangalia hapa basi wao walipoona ya kwamba kweli alipoona ya kwamba wameteseka sana kwa sababu ya uovu wao na akaweza kuona ya kwamba ni vizuri aweze kuwasaidia Ndipo basi Biblia inasema ya kwamba akataka kuweza kuwa, kuwasaidia katika kuwafariji Akawaambia Jaa imekuwa hapa sasa kwa muda wa miaka miwili na miaka mingine tano kutakuwa na njaa. Hivyo ninataka niweze kuwaokoa maana Mungu alinileta hapa ili niweze kuokoa watu wengi na hawa miongoni mwa wale waokoa ni nyinyi pia mtakuwa miongoni mwenu ama mtakuwa miongoni mwa wale watakaoweza kuokoka hakutakuwa na, hakuta na mvua hakutakuwa na chakula popote pale ndipo basi Mungu akanileta hapa ili niweze kuwaokoa na mkono wa hodali Na ndipo basi akawaambia mimi ndiyo ninaotawala Egypt yote Misri yote iko chini yangu sasa nataka murudi kwenyu kanani weze kumwambia baba yenyu ya kwamba wakuje pamoja na watoto wenu na wake zenyu na mifugo yenyu, nami nitawapatia nafasi hapa katika enji ili muweze kukaa hapa na mukule na mukunywe, na nyinyi mukiangalia ndugu yangu mutaona mdomo wangu na wake ni sawa na kweli wakaangalia wakaanza kuona na ndipo akaweza kumchungu kuzuchukua Benjamin akalia juu yake na ndipo basi ikawa sasa wao wamefalijika lakini wanahuzunika at the same time Na ndipo basi ukiangalia katika kitabu cha mwanzo 45 aya ya 10 na Uh, Genesis chapter 45 usoma fungu la 6 mpaka fungu la 15 ndipo anawaelezea kwamba miaka miwili imekwisha na kuna miaka mingine mitano ambaye hakutakuwa na, na kuvuna mimi nililetwa hapa na Mungu ili niweze kuwaokoa kwa uokovu mkuu na kawambia sasa si nyinyi mulingleta bali ni Mungu aliyeweza kunileta. Na mimi nimekuwa hapa kama baba wa Farao. Na tena mimi ni bwana katika nyumba yake yote. Basi endeni muweze mulete baba na mwambie hivi ndivyo anavyosema mwanayo mwanao Yusufu. Ya kwamba Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote. Basi mwambie akuje na asiweze kukawia. Unajua ninapoangalia ni, ni maneno haya wapendwa. Ninasikia ni maneno yanayo niguza sana ndani ya moyo wangu. Kuona ya kwamba kijana huyu ambaye aliuzwa na ndugu zake Amekuwa na neema na rehema ambaye anawakirimia hawa waliyomwangamiza, hawa waliyomwazia mawazo mabaya, hawa walio weza kumuza na kumuuzana angamie. Sasa yeye ndiye amuokozi wao katika wakati huu. Wengine tunaona katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kibiashara. Wengine wanaangamiza ndugu zao kwa sababu ya fedha. Wanaangamiza ndugu zao kwa sababu ya mashamba. Wanaangamiza ndugu zao kwa sababu ya mali ya ulimwengu huu. Huyo kijana aliweza kuangamizwa na ndugu zake lakini sasa anachukua nafasi ya kuweza kuwaokoa kwa wokovu uliowadjabu. Ukiangalia ni ya kwamba utashangaa. Kuona hata vivyo hivyo ndivyo mwokozi wetu Yesu Kristo alivyoweza kujitoa kabisa kuja katika ulimwengu huu na kutuokoa sisi tuliyokuwa tumepotea na akawaambia ya kwamba mkija mtkaa katika inji ya Goshe na mtakuwa karibu na mimi na ndipo Uh, aka, aka wakamwambia ya kwamba mzee aambiwe atakuwa karibu na Yusufu na wana wake na wana wa wake na wanyama wake na kila kitu alichonacho na wataweza kujirisha huko Na akakumbuka akawaambia mmwambie pia ya kwamba miaka mitano bado jaa itaendelea na Ndipo basi tunaona ya kwamba nyinyi mnapoangalia yeye waasa nafikiri walipomwangalia sasa wakaanza kuona yeye kweli anafanana na na Benjamin basi akawaambia muende muambie baba yangu yale ambaye mmeona Ibiria inatuambia aliweza kuanguka katika shingo la ndugu yake akaweza kulia kwa muda wa kadha na Benjamin akalia sana alipoona ndugu yake ambaye anajua, anajua alikufa maana hakujua ya kwamba aliuuzwa Na akawabusu na akalia na wakaweza kulia pamoja wote Na wote wakaonyenyekevu wakaweza kung'ama dhambi walioisenda na wamekuwa wakitabika katika concerns zao lakini sasa ata angalawa wameweza kufarijika sasa kwa sababu wamemuona yuko hai na habari hii ikaweza kuenea kote katika Misri na hata farao akaweza kujulishwa maneno haya Na ndipo basi akawaelezea elezea ndugu zake. Na Depobati. Farawa akamwambia Yusufu ya kwamba katika uzuri wote wa Misri uko mkononi mwako. Ukiangalia katika kitabu cha Genesis 45:16-18 utaona ya kwamba farao akamwambia Yusufu ya kwamba Misri yote iko mkononi mwako na ndipo aka, akaweza kuagiza waweze kwenda nchi ya Kanani na walete baba na walete watoto na walete watu wa nyumba yao naye Mungu naye Yusufu akawaahidi ya kwamba wataweza kupata nafasi kuishi kule na wakapewa pia hata uh, na wanyama na caravan za kubeba kila kitu ili sasa wagule wahame wahane kutoka kanani wakuje katika nchi ya uh, misri na ili aweze kuwasaidia wasije wakigombana gombana huko nje akawaambia muangalie sana na kweli sasa hawa watu wakaweza kuondoka na wakarudi na wakakuja kwa mzee Yakobo. Yakobo bado wanangojea chakula akiwa na njaa kule. Lakini ukweli ni ya kwamba walikuja wakiwa na furaha na changilio na nderemo. Wakamwambia Yusufu yangali hai aye ndiye gavana wa nchi ya Misri. Hakuweza kukubali huyu mzee na hata kama ni wewe ingekuwa ni vigumu kukubali maneno haya. Lakini alipoona magali yale yaliyoletwa na wanyama akaweza kukubali hivyo. Na akasema hiyo imetosha ikiwa huyu mtoto wangu Yusufu wangali hai ni mpaka nitaondoka na niende huko ni muone hata kabla sijakufa katika aya ya ishirini na nane. Israeli akasema imetosha ikiwa Yusufu mwanangu yuko hai nitaondoka niende nikamuone kabla sijakufa ndipo basi hapa kuna shida ingine ambaye itaonekana kuna kitu ingine ambaye hapa ni lazima iweze kuonekana na wote wakanyenyekea hawa vijana wote kumi wakanyenyekea mbele ya baba yao na wakaweza kushuhudia ya kwamba wao ndio waliomuza huyu kijana na wamekaa wakiwa wameficha wakakiri wovu ambaye waliweza kuweka na kuweza kumuumiza baba yao katika kizazi hiki na ndipo basi wakanyenyekea mkononi unajua wakwe, ukweli ni ya kwamba biblia inasema tunapoziungama dhambi zetu Mungu wetu ni mwaminifu tena ni wa haki anatusamehe na kututakaza kutokana na udhalimu wote na anatusahesabia haki ule Hawa vijana wakanyenyekea mbele ya baba yao wakakiri uongo ambao wamemdanganya na wakakiri vile walivyomuuza Yosefu na wakaweza kuona kumbe hata kama walijaribu kupinga neno la Mungu neno linasimama Mungu alionyesha na akawaelezea kupitia kwa Yusufu ya kwamba kuna wakati ambaye wote watakuja na wataweza kuanguka kifundifundi mbele ya Yusufu lakini walilipinga wapendo hata kama walimuuza neno bado linasimama wamenyenyekea na kuanguka kifundifundi mbele ya huyu huyu mtoto wao na sasa ndio wamegundua kumbe yale aliyokuwa anasema imestimika basi baba na na wana wake na familia yote na mifugo na wanyama wao wakaweza kugura kutoka katika nchi ya Kanani wakielekea katika nchi ya Misri hapa ndipo watu wengi sana hawajafahamu ya kwamba wana Waisraeli kwenda Misri hawakuwa wamesekwa wakapelekwa Misri kama watumwa waliweza kwenda Misri wakiwa ni familia ya gavana wa Misri ambaye alikuwa ni Yusufu mtoto mmoja wa watoto wale wawili wa Yakobo ndao alipokuwa kule waliheshimiwa lakini wakatengwa kwa sababu wao walikuwa ni wafugaji na ilikuwa kidesturi ya wamisiri. hawawezi kutengamana na wafugaji hivyo wakapewa nchi iliyokuwa nzuri sana kule katika goshe na wakaweza kustawi huko maana kulikuwa na rutba katika uraji walikuwa wameweza kupata kila aina ya vyakula kule na hivyo miili yao ikawa na nguvu nafasi zile ya hali ya juu na hivyo wakazana waka ongezeka karibu waweze kuwapita wa Misri ndipo basi wakaondoka wakielekea Misri na wakaweza kufika Misri ndipo unapoangalia huyu mzee hawezi kutahau kummsujudu Mungu walipofika katika nchi ya Ben yule mzee akatoa kafara ya kuweza kushukuru na akauliza Mungu kama anga atakuwa na wao na Mungu akakubali ya kwamba atakuwa pamoja nao na atawalejesha tena katika inti ya kana Mungu akasema nitakufanya uwe taifa kubwa na nitakuneza hapa hapa tena Angalia katika kitabu cha mwanzo 46 Haya ni ya Pili na ya yatan, 10 mpaka ya 5 Mungu akanena na Israeli akamwambia Na katika ndoto Yakobo Yakobo naye akaisika mimi hapa akamwambia mimi ni Mungu ni Mungu wa baba yako huyu Usi, usisitiogope kushuka kwenda Misri Ana nitakuwa pamoja na wewe nitashuka na wewe kuko Misri na tena nitakubandisha na kweli ni ya kwamba hivyo ndivyo Mungu alivyofanya Ndipo basi Yusufu Yakobo ya akatoka Amesema na wakaweza kuenda na watoto wake na familia yote wakaweza kuelekea Misri Neno la Bwana likamwambia usihofe kwenda Misri. Kwa kuwa mimi nitakufanya kuwa taifa kubwa Kumbuka ya hii ni ahadi iliyoweza kuahidiwa Ibrahimu na Mungu alikuwa amesema hata kabla hawajakuja Misri, ya kwamba msaa wako ile Ibrahimu, utaweza kwenda katika nchi ya Misri na wataweza kukaa huko kwa muda wa miaka 104. Mya Kwa hivyo maneno ya Mungu ni maneno ya kweli na haiwezi ku eh, haina ya kupi Na ndipo basi walipofika Misri basi ikaweza kuwa ni kuelekezwa kwenda katika Goshen na yeye Yusufu akiwa na gali ya ya, ya, ya kifahari akaja na ndipo akaweza kuangalia wakija na wakifika ukumbuke ya kwamba miaka mingi amekaa hajawaona hasa baba yake akaenda akatoka kwa gari yake akakimbia kwa baba yake akamchukua katika katika uh, uh, kumbusu na akalia hapo kwa muda na ndipo basi yeye baadaye akaweza kushukua ndugu zake watano na akaweza kwenda nao kwa farao Mungu ni Mungu na hawezi kubadilika yeye anaposema anasema na neno lake linasema hivyo na linaendelea kudumu hivyo hivyo lakini ninashukuru Mungu kwa sababu anamuahidi ya Yakobo nitakuwa pamoja na wewe nitaenda pamoja na wewe na baadaye nitarudisha wewe hapa ndipo basi hawa wana wa Israeli ilazimana waweze kufa unajua ahadi ahadi ningependa mkumbuke na niwaambie hapa ya kwamba ahadi ya inchi ile ambaye walikuwa wameahidiwa na Mungu sio inchi ambaye haikuwa imembilikiwa ime, ime, ime, ime na watu ilikuwa na watu lakini mungu Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba wa, hawa wa, wana wa Israeli waende waongezeke wazane katika nchi hii ya Misri ndipo basi baadaye aweze kuwa, kuwatumia weza kuondoa mataifa yote yaliyokuwa katika nchi ya Kanani na ndipo waweze kuirithi wakati huu hawangeweza kuirithi maana ilikuwa ni, ni watu wadogo na Mungu alikuwa anawatafutia njia ya vile watakavyokuwa wameweza kuongezeka. Na ndivyo basi basi wamefika katika nchi hii na Yusufu ameweza kufurahia kuona baba yake. Ameweza kufurahi kuona familia yote. Ameweza ku uh, nao wamemuona ni mtu mkubwa ana mambo makubwa makubwa hata ndugu zake wanashangaa na ndipo basi akachukua ndugu zake wat, watano na akawapeleka kwa farao unaona huyu mzee kitu kingine ambaye ningependa uangalie hapa ya kwamba ye alipoona Yusufu Ata alikufai kiasi ya kwamba akaanza kusema Mungu sasa hata nikikufa nimetosheka. Nimemuona mtoto wangu ambaye nimemlilia kwa miaka mingi. Ndipo basi ume hata hivyo Mungu alikuwa bado anataka wawe kuweza kuwa kwa wa wafanya wa, kwa wakubwa katika inji basi hawa ndugu watano wakapelekwa kwa, kwa kwa farao na wao wakapata kibali kwenda katika mahali ambapo patakuwa ni nyumbani kwao wakiendelea wa kukaa na tena kitu cha ajabu ni ya kwamba Uh, pia farao angeweza uh, akaonyesha heshima kubwa sana kwao lakini walitaka sana uh, hata farao alikuwa anataka sana kuwapatia kazi huko uh, huko kwa serikali lakini Yosefu ambaye ni Mungu ni mtu anaoabudu Mungu akaweza kuleta Uh, hali ile ambaye alijua ndugu zake wangeweza kuchotwa na kuanza kuabudu miungu mingine hapa akaweza kuwaambia waweze kukaa wakiwa wafugaji atakaa akawaambia mtakapoulizwa mhuseme ni kazi gani mnafanya mmwambie ya kwamba nyinyi ni wafugaji kwa sababu yeye alikuwa anajua ya kwamba wamekuja tu hapa kwa muda na baadaye watarudi na ni lazima wakiwa katika nchi hii waweze kuangaza nuru ya kweli na ndipo wa Misri waweze kumwona Mungu wa kweli lakini sio wakae wakiwa kama wenyeji katika nchi hii na ndipo basi wakaweza kupewa goshen iwe nyumba yao nyumbani kwao na baada ya kufika hapa katika Goshen Yusufu pia aliweza kumchukua baba yake na akaweza kumleta kwa Farao ili aweze kukutana na Farao na ndivyo basi alipokutana na huyo mfalme wa Misri Yakobo akaweza kumbaliki alipoongea na yeye alipoongea na Yusufu mara ya kwanza alipofika Misri alikuwa na uzuni lakini sasa kunaona ya kwamba ta alikuwa tayari kufa anasema mimi ni nikufe nime muona lakini 17 more years ilikuwa ataishi katika nchi hii ya Goshen Miaka hii ilikuwa ni miaka ya furaha akiwa na mtoto wake huyu aliyopenda wa na wakiwa hawana njaa. Na akaweza kuona pia ndugu watoto wake vile wametubu na akawasamehe. Na akaona ya kwamba watoto wake wamezungukwa na mambo haya. Ambaye ingeweza kuwasaidia kuwa taifa kubwa hii miaka saba ilikuwa ni maana sana kwa ya kobo na huyu ambaye ni kijana ambaye amekuwa mfalme wa Misri angewasaidia sana katika hali ya kujiandaa na kujimudu kwa ajili ya kuenda kunyakua nchi ya hali ndipo basi Unapoangalia mambo haya inakuelezea nini? Inakuelezea ya kwamba mzee huyu baada ya miaka saba baada ya miaka saba alijihisi ya kwamba angekufa. Na akasema na akamwapisha Yusufu, "Nitakapokufa, usinizike hapa." Bali mimi nitaweza kuzikwa huko baba zangu baba zangu waliozikwa na Yusufu akaweza kukubali kutenda hiyo lakini Yakobo akamwabisha na akaweza kumwambia atampeleka kule mesfera mahali baba yake aliweza kuzikwa na ndipo basi Baadaye Yusufu akawa ameapa na ameweza kujitahalisha siku baba yake atakapokufa atampeleka huko Kwa hivyo wapendwa ninaona saa zetu zimekwisha lakini tutamazisha hapo tukijua ya kwamba mambo yanaowapata watu wa Mungu eitha ni mazuri aidha ni mabaya Mungu akiwa na wewe popote unaweza kwenda popote unaweza kulala na popote unaweza kuishi ukiwa na Bwana maana Bwana ndiye Bwana wa mabwana na dunia yote ni nchi yake na mahali hata hapa uliko wewe ukikubali kuchoto na mambo ya ulimwengu bali simama imara na uweze kuegemea katika neno na neno litakasimama kwa kuwa wewe na mimi tukikaa katika hili neno nasi tutaweza kusimama. Mungu awabariki tuombe. Baba katika jina la Yesu tumekushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Asandi kwa ajili ya kutufundisha fundisho la maana ya kwamba mtoto aliyekuwa mtumwa ulimuinua na ulimsteri uli ukubali aende pale ili yaweze kuokoa taifa hili uliloiita taifa la Waisraeli Mungu hebu uendelee kutusaidia zote ambaye tunajifundisha fundisho hili ya kwamba na we uliacha vyote duniani vyote biguni ukaja duniani ukafa kwa ajili yetu ipo na sisi tuweze kuokolewa na tunaangalia siku unaokuja mara ya pili kutuhamisha kutoka katika nchi hii ambayo inajaadha na shida na vifo na kutupeleka katika nchi na dunia mpya ambayo umeziandaa. Mapenzi hasa yafanyike unapotubariki na unapoendelea kubariki radio hii ya Baguzi Grobo. na wasikilizaji wetu kila mahali wanapotusikiliza duniani, endelea kuwabarki na kuwathalisha kwa ajili ya kurudi kwako mahali ya pili katika jina la Yesu. Tumeomba. Amen.